Вони в Каносці, і по дорозі сюди, тут, у П'яченці, видавалися майже друзями. Мало хто знав, яка пекуча ненависть розділяє цих двох уже не молодих, але жадібних до життя чоловіків, кожен з яких був по-своєму жорстокий, хоч один виказував жорстокість у чесних битвах, а другий – підступно і злочинно. Та усе те сказано вже до часу дбайливо приховувалося, гамувалося, чи й вибухне коли-небудь. І цей день не заповідався днем продовженого нещастя, обіцяв урочистість і радість. Хоча для воєводи й потьмарено очікуванням дня наступного, який вже знано було всім, імператриця має скласти каяття перед усіма, хто прибув на собор, Загубу ж за своїм паскудним звичаєм, і в цьому не бачив нічого лихого. На зітхання шкирпи і побивання злегка посміювався. Боятися треба не сліва меча. Слова вбивають тяжче, аби міг затулив би собою імператрицю. Та хіба ж затулиш від світу? Хотів би ти вітер для стриженої вівці!» – засміявся барон. Вечок я завжди жалів. «Баранам обламував роги!» З спокійною погрозою відповів Кирпа. «Коли хочеш сказати, ніби моя Вільтру вже нагородила мене рогами, то помиляєшся, не встигла. рогати від народження барони! Чом же не спробував збити мені роги?» «Не знаходив місця до смаку, де не їздив по цих землях, скрізь ні пес, ні видра, камінь тіснявав мечем махнути ніде, а тут бачу гарне поле, вже на такому, як ужариш мечем, так і закликотить. «Як у вас зветься єдиноборство та поєдинок? Ото вважай, барони!» «То ми вже й вибрали собі поле, матимеш за все, і за Євпраксію, і за Журину, і за...» Договорити йому за ж не дав. Кирпа трохи випередив його, захопившись своєю добродушно-зловісною мовою. Він вільно помахував лівою рукою, щоразу доторкуючись на голів'я меча, почепленого в нього при правому боці, бо ж правої руки не мав, доводилося призвичаюватися». Але барон знав, що на просторому полі однорукий пересилить одноногого. Тож не став ждати того, що неминуче буде колись, а мовчки вміло, хижо вдарив воєводу своєю дерев'янкою по коліна, і коли той, втрачаючи рівновагу, почав завалюватися назад, з усією жорстокою силою пожбурив його своїми залізними руками вниз з височезних хмурів». Та мав справу не з безсилою жертвою, а з досвідченим воїном, який твердо знає, що навіть помираючи маєш поконати свого ворога. Уже падаючи вниз, уже маючи перед очима світ загрозливо перевернутий, гинучий для нього навіки, воєвода вмілим захватом зачепив своєю єдиною лівою рукою барона за шию, стиснув мертво, потягнув за собою, не дав вільнитися, випручатися. І так у тому нерозривному поєднанні ненависті впали вони каменем з гори, вдарилися об камені внизу, ніхто нічого не встиг навіть збагнути. Вільтруд побачила їх уже тоді, коли лежали внизу мертві, впізнала обох, впізнала Свого барона і закричала страшно і безнадійно. Ніхто, і не зворохнувся. Процесія посувалася далі повільно і має статично. Що там чиясь смерть? Що хвилини вмирають, народжуються люди? А це й не смерть, а просто нещасний випадок. Її в праксії про смерть Кирпи і Заугуша не сказано. Матільда одразу після урочистості влаштувала обід на честь імператриці. Обід затягнувся до пізньої ночі, Маленька графиня була така добра, що навіть своєму вельфу дозволила позалицятися до Євпраксії. І незграбний баварець шепнув, що Матільда прожене його від себе, бо він не згоджується вести баварців до Єресалима. Отож обоє вони стоять вільні, і він би з радістю. Шепочучи, вельф не забував запихатися і запивати все Постогнував От вдоволення навіть у гадці не мав, яким гидким повинен видаватися будь-якій жінці зі своєю зажерливістю, брудом і знікчемнінням. Євпраксія і не чула нічого, і не бачила, тільки завтрашній день, зелене поле, маслакувато-біле пакілля загонів для юрмищ, мармурові лави для ситих прилатів. Криваве сідало жорстокого урбана. Вхопили її в лищата своїх забобонів і мертвих догматів. Вхопили міцно, стиснули як смерть. Досі вона хотіла жити. Скрізь завжди билася в ній непогамовна сила життя. Цим трималася посеред найтяжчих випробувані нещасть. Вірила, що все для неї попереду, Ще одне зусилля, ще трохи і засяє непотьмарене сонце, заірюють квіти в теплій траві, защебечуть птахи за коє зазуля. Зазули, зазуле, скільки мені літ засталося. Малою ще дев'ятилітньою допитувалася колись у звіринці, взята на весняні княжі лови, дивилася на сіру велику пташку що сиділа високо між гіллям, лунко кувала радісні роки усім охочим. Тоді Зазуля накувала їй лише вісім літ. І за першим, і за другим, і за третім разом. Тільки вісім. Вмовкала, ніби давилася нещедрим кукуванням. Мала Йопраксія вдарилася в плач скупість Зазулину.